Тобто він знав, що вона симпатію лютькає, інакше б не висиджував у неї під вікнами, але такою гарною не бачив її ніколи. Недарма всі мужики шиї повивертали. Є від чого. Хай як гордо проходить, наче й не бачить, що всі на неї видивляються. Ха, чорт забирай. І така дівонька вислизнула в нього з рук. Славчик, мимоволі, підвівся на зустріч Олені, коли дівчата проходили повз його столик, але вона ледь повернула голову і зникла. Як узагалі сталося, що він перестав зустрічатися з такою кралечкою? Не роздивився, виходить? Адже це не вона його кинула, а він сам не захотів більше приходити до неї під вікна. Придумав тоді для спільних знайомих відмовку, що, мовляв, вона готується до іспитів, і він не хоче їй заважати, а сам просто не бачив, яка вона. Але, але, ще не все втрачено. Ще все можна повернути. Він чудово пам'ятає, що дуже подобався цій неприступній гордячці. Отже, легко зуміє знову домогтися її прихильності. Таку красуню зробити своєю дівчиною, це зовсім не те, що з різними там ресторанними тягатися, а з такою в будь-якій компанії він стане королем, ось і тільки й дивитимуться на неї. Зате вона ні до кого, крім нього, й голови не поверне. Та й взагалі, якщо чесно, від цих танюк і наташок, що міняються мало не щодня, у нього вже в очах михтить. Подумав Славчик. Мабуть, пора зупинитися. Завести собі отаку лянку і ходити з нею скрізь. До друзів, навіть по барах іноді. Нехай інші мужики очі ламають, а вона буде тільки його. Та й генделики останнім часом обридли. Не такий дають кайф, як колись. Може, мати права, йому справді пора одружитися. Але всерйоз про одруження він поки не думав. На вільне життя, що не кажи, куди веселіше. А надто як хильне щарчину після роботи для настрою. Хоча відмовлятися від спиртного він не збирався навіть після одруження. Ну, зрештою, він же не п'яниця якийсь там, не набирається до чортиків, ну, випиває собі, щоб розслабитися, чарку дві, не більше». — А коли й одружуватися, — подумав він раптом, — то тільки з нею. І обличчя його освітилося задоволеною мрійливою посмішкою. Усе ще посміхаючись, Славчик допив келих і підвівся за столу. Дозвольте запросити? Олена побачила його поруч із собою, і всі її сумніви, всі питання вмить. Розвіялися. Думки та почуття перестали сприймати навколишнє, зосередилися тільки на ньому. Вона бачила, чула, відчувала його всіма своїми клітинками, усотувала кожний його прояв і не помічала нічого іншого. Не пам'ятала, як підвелася зі стільця, не помітила, як дійшла до естради. А коли прихилилася до його плеча і оповела руками його шию, запах, його запах, що підняв на найвищу хвилю пам'яті все, пов'язане з ним, ледь не змусив її знепритомніти. Вони танцювали танець за танцем, переговорювалися про щось незначне, мов би ніколи не знали одне одного раніше. Він ніжно обіймав її за стан і сам перебував під враженням, яке справляла вона надовколишніх. Славчик думав, що точно так вони могли б танцювати на власному весіллі. Дивно. Вдруге за цей вечір він думає про одруження. І ця думка не викликає в нього звичного роздратування. Навпаки, здається зараз цілком доречною та правильною. Славчик нахилив голову, торкаючись щукою ніжною олениною щоки і шепотів їй на ушко якісь компліменти. А вона геть розчинилася в його голосі, дотику, запаху, і він відчув її піддатливість і цілковиту покірність його волі. Це було йому напрочуд приємно і радісно і несподівано для самого себе він вимовив у голос те що досі лише крутилося в нього в голові а хочеш ми теж справимо весілля потім відхилився і глянув їй в обличчя